És divendres 9 d'agost i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que en sis mesos d'aquest 2019 l'Ajuntament ja ha fet 64 denúncies en matèria de residus, una xifra que suposa haver fet el 85% de denúncies que es van fer durant tot el 2018. També comentarem que la policia local i els Mossos comissen 7 quilos de marihuana en un pis de Palafrugell i detenen dos homes per a un presumpte de delicte contra la salut pública. Avui tindrà lloc una nova activitat de Josep Pla Cuina i Paisatge, la Mireia Xarau ens l'explica. De la mà de la Carla Estabraqui coneixerem doncs, la tercera manifestació submarina de l'Associació d'Amics de les Illes Formiga. En parlem amb l'Isabel Ruiz. Mm -hmm. També conversarem amb Lluís Brugués, que és un dels dos protagonistes de la darrera activitat de la Fundació Ernest Morató entorn del món de la Venera. I acabarem aquest informatiu parlant de la festa del carrer Ampla amb Maxi Martínez, president de l'Associació de Veïns, ens explicarà les activitats programades. Comencem aquest darrer informatiu de la setmana de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 9 d'agost i ho fem explicant que des de l'Ajuntament de Palafrugell en només sis mesos d'aquest 2019 ja han tramitat 64 denúncies en matèria de residus. Això doncs suposa que només mig any ja s'han fet el 85% d'actes que hi va haver durant tot el 2018, que van ser un total de 75%. Des del Consistori s'explica que aquest augment ve donat perquè l'any passat van posar més el focus en fer campanyes de sensibilització que no pas en sancionar. Després doncs, que el 2018 sigués un any en què el govern palafrugellenc centrés els seus esforços en dur a terme diverses campanyes de conscienciació, enguany han començat la següent fase. Així, en aquest 2019, paral·lelament a la sensibilització, també han posat la banya en aixecar sancions. Josep Pi Ferrer, alcalde de Palafrugell, o explica a la nostra sintonia. És pues el següent pas, eh, perquè eh, és normal ara que la gent ah, l'ajuntament sanciona, no. L'ajuntament no comença sancionant." Eh. jo vull recordar que portem des de vagamental 2017, ja mateix de 2017, però sobretot el 2018, amb una campanya informativa extraordinària. Però, clar, evidentment, això si no va acompanyat d'una campanya eh, de, de vigilància, eh, no n'hi ha prou. Doncs, de la mateixa manera hem tingut sempre molt més gent informant que no pas inspeccionant i sancionant. El que passa és que, evidentment, nosaltres, com tenim notícies, o com veiem, o com ens ens diuen que hi ha una infracció de deixar trastos al carrer, a terra, sobretot, enviem els, els agents o la policia local o els inspectors de medi ambient i eh, s'inspecciona tot el que és la, la, la deixalla de la terra i si es pot eh, aconseguir de saber què se'ls aixeca una sanció. En aquest sentit, l'alcalde Palafruigellenga ha volgut remarcar que en cap cas s'ha deixat de banda la campanya informativa que es va dur a terme durant el, tot el 2018. Mai, mai, avui, no estem, estem anys llum de, de tancar la, la campanya de sensibilització. Sempre, per nosaltres, serà molt més important la campanya de sensibilització que no pas la campanya de sanció. No? De fet, com anunciem, això també és una campanya de sensibilització. Eh? Sensibilitzem la gent que poden ser sancionats. I un altre aspecte que és molt important. No solament anem allà en tallant trastos a fora, sinó que en llocs que, que veiem que, que normalment s'hi deixen trastos a fora, nosaltres fem una vigilància d'allà, no? per intentar-lo doncs, enxampant a la persona que fa aquest acte tan incívic que canviar-se el de casa seva i per comptes de portar l'or de xilleria el deixia al costat un contenidor. Una de les darreres accions en aquesta, dins d'aquesta campanya informativa de conscienciació bé, va ser la instal·lació de diversos panells informatius en els que s'explicaven que les sancions per actes incívics són a partir de 400 euros. En aquesta línia, Piferrer no ha volgut especificar quina ha estat la mitjana de les sancions que s'han aplicat. De fet, ha especificat que no totes, les 64 denúncies, han tirat endavant. Les 64 són les, les sancions, que hem, els expedients que hem obert, alguns eh, s'han tirat endarrere perquè doncs, eh, doncs la, la gent ha pogut demostrar que Dir, hem deixar les caixes dintre del contenidor i que després doncs, el vols ha tretes, eh? nosaltres som molt flexibles amb, amb, amb això, eh? Vull dir, nosaltres, nosaltres el que volem és que la gent estigui conscienciada que la ciència, si la gent fa un acte incívic de deixar un tasto en el carrer, nosaltres farem el possible per sancionar-lo. D'altra banda, respecte al fet que en només 6 mesos s'hagin fet el 85% de totes les denúncies que es van tramitar durant tot l'any passat, Pi Ferrer ho ha al·legat el fet que durant l'any passat prioritzaven informar abans que sancionar. El 2018 estar molt més per informar que no pas per sancionar o sigui, diríem amb, amb, amb, la, la campanya més de, de, de sancionar va començar ja una vegada entrat en el 2018 per què? Perquè primer el que volíem era informar o sigui, no, no, no anem a, no, no, o sigui, la, no hi ha un, un, un, un afany recaptatori aquí, hi ha un afany de corregir Certes que són minories eh? són, són, estem, estem, eh, no tenim els nombres exactes, eh? però eh, estem parlant potser d'un 15 o un 20% de la gent de Palafrugell que no fa les coses ben fetes. El que nosaltres volí és que ningú pogués dir o oh, és que no ho sabia, és que em pensava que es deixava al costat dels contenidors. I nosaltres el que hem fet sobretot és primer cons a la gent i llavors començar a sancionar. Però ja veus, evidentment... Així, doncs, en només sis mesos, l'Ajuntament de Palafrigill, que ha tramitat aquest total de 64 denúncies en matèria de residus, aquesta següent fase, doncs que enguany s'ha iniciat, doncs posant més la mirada en sancionar, en intentar trobar doncs els autors d'aquests actes incívics, tot i que, com hem pogut escoltar, doncs, paral·lelament també s'estan duent eh, campanyes informatives, es, es continua informant a la població i doncs, Josep Ferrer també ens ha explicat que una de les següents accions en, dins d'aquesta campanya informativa és al voltant dels tancats eh, de fusta que hi ha en alguns punts de Palafrugell i que no han acabat de tenir el resultat esperat per l'Ajuntament de Palafrugell, sí que ha ajudat eh, doncs, a no fer tan visible doncs, l'acumulació de trastos, però d'altra banda hi ha hagut gent que s'ha pres aquests tancats com el lloc perfecte per deixar-hi tota mena de, de, de trastos i en aquest sentit l'Ajuntament de Palafrugell vol posar ara el focus també en, aquesta, en aquests tancats per tal doncs, que la gent en faci un ús responsable. Ho podeu escoltar aquestes paraules a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat i també en els propers dies en aquesta sintonia. Seguim en aquest informatiu d'avui divendres i ho fem ara per explicar que la Fundació Josep Pla doncs, té organitzada per aquesta tarda a les 7 una nova activitat al voltant d'aquest programa de cuina i paisatge. La Mireia Xarau ha passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell i ha explicat donc, aquest cuina i paisatge d'aquest divendres amb la Carla Estabraqui. En el cas d'avui el que farem és la ruta Josep Pla a Calella de Palafrugell que és una passejada literària que anem del Mirador dels Borricaires eh, just abans del Port Palegrí fins a la Marineda enmig del carrer del Camí de Ronda i fem diferents parades fem el Port Bó eh, la Terrassa de Can Genís el Canadell el Canadell eh, la família Pla i té una casa d'estiuets i anem als Tres Pins i fins a la Marineda i cada una d'aquestes parades llegim a pla Quin quina sol ser la, la parada més que té més atracció i el, que és la que sol agrada més doncs el porbó és com eh, el, el, el lloc estrella diguéssim de la ruta per, per l'emblemàtic del paisatge i, i també perquè fem una, una parada llarga llegim hm, quatre lectures i, i expliquem moltes coses per exemple parlem de la Marieta Batlle que era, regentava la taverna de Can Valla, i de l'Armós, que era un mariner pescador que era molt amic d'en Pla i, i que era com la filla de la Maria Taballa. I quin tipus de lectures hi agiu? Reflexions o escrits? Doncs sí, efectivament Josep Pla té, té sempre en prosa, textos en prosa, eh, textos doncs, més poètics, més de reflexió sobre la condició humana, o bé uh, textos en, en que ens explica la pròpia història, no? en aquest cas, perquè Josep Pla viatja per tot el món i té llibres sobre Rússia, sobre Nova York, però en aquest cas doncs, fem una tria, sobretot per exemple a la Guia de la Costa Brava, i són textos on ens explica casa nostra, no? I, i, i té molta gràcia això. Té molta gràcia pels que som d'aquí i té molta gràcia també pels, pels, per aquests estiuejants fidels que tenim, que venen cada any i cada cap de setmana, doncs, clar, té, és bueno, de molt d'interès, no? I encara hi ha places per la ruta? Encara hi ha places. Eh? Aquesta tarda, a les 7 de la tarda, us convoquem a l'oficina de turisme de Calella i després d'allà anirem al mirador dels burricaires i començarem la ruta. Més o menys per quantes persones teniu pensat eh, que caben? Mm, normalment, a màxim 20 persones, perquè si no llavors l'activitat perds per qualitat. Eh? Mm, clar. Bé, bueno, doncs em penso que ja no tenim més preguntes. Vols donar alguna informació més? Doncs eh, si voleu venir aquesta tarda també podeu trucar-nos a, a la Fundació Josep Pla per fer la reserva al 972 30 55 77 o bé enviar-nos un correu a l'info Perfecte, doncs moltes gràcies. Gràcies a tu. I continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi, canviem radicalment de tema i us expliquem que un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà i la policia local de Palafrugell va permetre comissar 7 quilos de marihuana a Palafrugell. Els fets es remunten al passat 7 d'agost i a més l'operatiu us hem que va acabar amb dos homes de 24 i 33 anys detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Els Mossos van tenir coneixement que en un domicili del carrer nord de Palafrugell frugell estaria cometent un delicte contra la salut pública. Pública. En concret, hi hauria una plantació de marihuana i si estaria efectuant la compra-venda de droga. Així, amb aquesta informació, la unitat d'investigació va començar a treballar sobre el cas. D'aquesta manera, al matí del 7 d'agost es va efectuar una entrada i registre al domicili sospitós. Fruit d'aquest registre, dos homes, veïns de Palafrugell i de Nacionalitat Marroquina, van ser detinguts. D'altra banda, us hem de destacar que aquest és un operatiu policial que, a més a més de comptar amb els Mossos d'Esquadra, doncs, hi van participar diversos cossos de seguretat. Per exemple, la policia local de Palafrugell va tenir també un destacat paper en aquest operatiu, però també membres d'ordre públic de l'àrea regional de recursos operatius de Girona. Us expliquem com va anar una miqueta doncs, aquest operatiu i és que un cop els Mossos van entrar dins de casa, els agents van poder comissar prop de 7 quilos de marihuana. En concret, cap d'ells triturats i que estaven a punt per vendre i ser distribuïts al mercat il·legal. A més, es van localitzar nombrosos testos buits on hi havien hagut les plantes de marihuana i bossetes de plàstic per a la seva distribució. Segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupafaents del Ministeri d'Anterior, la droga comissada estaria valorada en aproximadament 10.500 euros. A més a més, des de Mossos d'Esquadra i Policia Local s'informa que la investigació no es dona per tancada i que, per tant, no es descarten més detencions. Al voltant d'aquests dos detinguts, veïns de Palafrugell, frugell doncs us hem que els hi constaven antecedents per fets similars i que van passar a disposició del jutjat d'instrucció en de Guàrdia de la Bisbal d'Empordà, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs. moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell. Una informació comarcal que centrarem en la tercera manifestació submarina que organitza un any més l'Associació d'Amics de les Illes Formigues, en aquest any doncs, enfocat sobretot aquesta manifestació en la Posidònia. Ens porta aquesta informació la Carla Estafraqui, que ha pogut parlar amb l'Isabel Ruiz, la presidenta dels Amics de les Illes Formigues. L'Associació Amics de les Illes Formigues organitza per tercer any consecutiu una manifestació submarina per reclamar una ordenació dels usos i la protecció d'aquestes illes. Aquest any posaran el focus en la Posidònia, una planta endèmica del Mediterrani necessària per a la filtració de sediments i que està patint un deteriorament greu. Isabel Ruiz, la secretària de l'associació, diu que ja és força difícil poder sobreposar-se al canvi climàtic i a les aigües residuals, però resulta que a l'estiu aquesta planta pateix de primera mà la massificació dels vaixells amarrats. La Poseidònia és, és, és font de vida, eh, ens eh, oxigena al eh, mar, ens dona transparència, bueno, és eh, una, una planta que té molts anys d'existència en, en el Mediterrani i creiem que bueno, al pic de l'estiu, o mes d'agost, s'ha molt en compte doncs, amb, amb les àncores, amb les cadenes, perquè a vegades sense voler no veus on hi ha la posidònia, doncs tires l'àncola i t'endus una mica de la, de la planta. No? Amb l'objectiu de donar coneixement sobre la problemàtica a la gent, aquesta entitat realitza activitats de divulgació, precisament per il·lustrar que hi ha vida i essers allà on anem i els hem de cuidar. A més a més, també s'encarreguen de recordar-ho a les administracions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 perquè si és la gent seria més bé on, te, on te pot enclar o no. Des de 2017 existeix la Taula de Cogestió Marítima del Baix Empordà, un projecte llançat per la Generalitat en conjunt amb entitats del territori per discutir conflictes mediambientals. De moment, assegura la Isabel, no s'ha arribat a cap acord, però estan fent tot el possible per arribar a un consens entre els diferents membres de la taula, el que seria el punt més important abans de prendre cap acció. Però la importància de la taula de d'acogestió és que em, ens posem tots, administració, societat civil, eh, científics, professionals, tots en la mateixa taula i amb preu d'igualtat. No és l'administració que diu, bueno, doncs pues ara farem una normativa i tothom va passar pel tur. No, aquí hem de consensuar què volem fer amb aquests usos de, en aquesta zona. I per què fa la manifestació de demà... La concentració sortirà del port marinera de Palamós i el d'Aljafranc a les 4 de la tarda i es dirigirà cap a les Illes Formigues. Un cop hagin arribat, es realitzarà la immersió sota el lema «Soc fràgil, estima'm». I, a diferència dels anteriors, també penjaran una pancarta a la roca més gran de les dies fent referència a la Posidònia. Ja que les altres dues manifestacions van ser tan exitoses i van tenir molta de ressò quan a premsa, aquest any no esperen a baixar el nivell. Moltes gràcies, Carla. Doncs moment ara de tornar cap a casa nostra i ofrem farem parlant d'aveneres. i parlarem de veneres perquè avui es tanca el cicle de conferències entorn de la venera que organitza per segon any consecutiu la Fundació Ernest Murató. Avui, a dos quarts d'avui, tindrà lloc aquesta darrera activitat que tindrà com a protagonistes Lluís Brugués i Agustí i també Albina Varesi de Batlle, professora de música i tècnica de l'Arxiu Municipal de Girona. I en aquests moments podem parlar a través de la línia telefònica amb el doctor en pedagogia Lluís Brugués. Bon dia. Bon dia. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada, Lluís, i explicar-nos una miqueta més al voltant d'aquesta conferència que s'enfoca doncs, en Salvador de Bau. En concret, la, la conferència es titula Salvador de Bau de mestre d'escola compositor de veneres. Comencem pel principi. Qui era Salvador de Bau? Molt bé. Bé, Salvador de Bau doncs, era, es va dedicar tota la vida, va ser mestre d'escola i mestre de música. Música am general perquè dins la música va tocar una Miqueta Lucas, se'n diu totes les tecles. Mm -hmm. Vull dir que tant deu ha fet de, de pianista, com va fer de professor de música, com va fer de compositor, etc. Aleshores, eh, el perquè de fer aquest llibre, diguéssim, ve a compte perquè ell quan als anys 70 va escriure les memòries que en el seu moment, bueno, érem molt amics en mi i, i d'aixòs, i un dia el vaig trobar pel carrer i em va dir, uita, tinc un regal per tu, el vaig anar a casa seva i em va portar una bossa de, de, de feixos de, de, de llibretes, que havia escrit unes memòries, que d'aquells moment en set volums, mm -hmm després em va escriure un mes aleshores que havia explicat ell doncs, la seva vida, diguéssim eh? aquesta vida que jo de moment vaig veure tot aquell pilo de bebès que vaig pensar això no t'ho diguis, és la teva vida però sí. resulta que en una setmana m'ho vaig digir-ho tot què vull dir amb això? Doncs què eren molt interessants. Els vaig trobar molt interessants, molt ben escrites, i la vida d'una persona que valia la pena fer-ne alguna cosa. En aquells moments jo estava en actiu, encara era impossible abordar un treball d'investigació una miqueta i de llibre, però una vegada, doncs jubilat, i amb la meva companya, la senyora Albina Verés, que també es va jubilar, Es mm. doncs van dir que el seu pare, el pare de l'Albina, havia tractat molt, després diré el partena, el senyor Abau, ens vam decidir a través, a, a, a, o sigui arreu de les memòries aquestes doncs us feu llibre Eh? A part d'això, que la coneixia coneixíem la família també, que varen estar disposats i ho han tingut tot a l'abast per poder escriure sobre la vida. Aleshores, en senyor de Bau, el posem en aquesta, més que conferència, serà una xerrada, serà una presentació, diguéssim, d'aquest llibre, és un miqueta, doncs, la seva vida, una biografia, i explicarem una miqueta, doncs, des dels seus inicis, de la seva vida, fins que en els últims anys de la seva vida, els últims 20 anys, tractament, Únicament, doncs se li va oferir, que ell no en havia tocat mai, eh, d'això se li va oferir doncs, entrar en un grup de veneres quan ja estava jubilat de música mm -hmm. i de mestre, i, i li va encantar aquest gènere musical, i bueno, ell després s'hi va aficionar i en va escriure moltes, i va actuar amb dos grups de veneres que en aquells moments estaven molt de moda o d'amborra per aquí mm -hmm. i això. Aquest... aquest és una miqueta de síntesi sense entrar en res en concret, naturalment. Uh -huh. uh, nosaltres, doncs, volem fer només una petita pinzellada per a aquella gent que ens estigui escoltant, doncs, també que sigui un incentiu, diguem-ne, eh? no, no, no ho explicarem tot perquè, si no, després no tindria gràcia assistir a aquesta xerrada, òbviament. Per tant, doncs, amb en, amb en Lluís farem aquesta petita pinzellada. Ens ha explicat, doncs, com es va iniciar també en el món de l'Havanera, no? Com va, ser, com va fer aquest pas. Uh, va ser, doncs, per aquest contacte que va establir uh, amb, amb el... amb, el, doncs, amb gent que volia que s'integrés a dins d'algun grup, i, i per tant doncs, eh, va, va néixer d'aquí, no?, aquest interès per, sí. per la venida. O sigui, sí, ell, ell, com dic jo, no havia, no havia estat mai amb cap grup, i va ser un grup que es deia oreig de mar, uh -huh. no sé si en aquests moments encara estan... No, no? era l'any 78 el moment que ell es va jubilar ell era un senyor que tocava la cordó, coneixia la un instrument molt típic per la, els, molts grups de veneres ell composava, eh, d'això aleshores li van, el varen engrescar, diguem-ho per dir, ui, encara que tu tocat tota la vida, doncs eh, el, les venllades de veneres s'acaben molt aviat, és un públic molt agraït, eh, etcètera t'agradarà molt i bueno, va provar-ho s'hi va sentir també que va fer durant 20 anys aquesta feina després. I ell sempre, inclús m'ho havia dit personalment, però quan el llibre també el reflexem en algun moment, doncs és dels tipus d'àmbits de, musicals que va tocar la seva vida que s'hi va trobar més més feliç, tant en l'aspecte humà personal amb els grups que anava, com per l'ambient que generaven les que generen baix a les batllades de venedes. Potser mm -hmm. no ser una cosa tan professional entre cometes, com ell havia fet, hi havia un relaxament i una manera de sortir a cantar així que, com que diu, penso que li resultava mitja festa per ell, diguéssim. Va haver-hi alguna... Ens parlat d'aquest grup, que per, que, per cert, ara he mirat la seva pàgina web i estan en, en viu encara, per tant, encara Està continuen estupent, tocant. Sí. Uh, no sé si va haver-hi alguna figura uh, en concret que, que, que fes uh, que, que arrossegués a... a en el Salvador cap a les aveneres sí, sí, jo si no recordo malament eh, em penso que era un senyor que havia conegut aquí a Girona en Barta, era conegut de les aveneres que és el que a l'inici que anava davant, diguéssim, el que diguem el representant, el jefe, era eh, del grup Eh, aquest em penso que va ser un dels que el va estirar, diguéssim, eh? Després, també, posteriorment, aniríem a un altre grup que ell, per cert, va escodir el nom, que era els Llops de Mar. Mm -hmm. eh, ell va actuar amb aquests dos grups, Oreig i Llops de Mar. I en el transcurs d'aquests 20 anys, doncs, va fer més de 20 meneres, però no, va fer 23 o 24 meneres, de les quals eh, 4, 5 o 6 o 7 o 8 són molt conegudes, diguéssim, eh, i estan en el repertori de molts grups de maneres. Uh -huh. Naturalment que aquesta és una petita faceta, una petita part del que la vida del senyor de Bal en general, com tothom pot pensar. Ell ja havia tingut eh, contactes amb gent... <coughs> que el que passa és que aquella època no s'hi dedicava, però per exemple José Luis Ortega Monasterio, ell de joves, als anys 20, quan aquí Girona, a l'Ortega Monasterio vivia aquí Girona, mm. ja s'havien conegut, i ja amb un restaurant que se'n deia Camp Peric, molt conegut aquí Girona, doncs ja cantaven a aveneres i sortien a un cap de setmana, aquesta família tenien, eren venien de Terruel, i tenien un petit hostal, o una petita caverna, diguéssim, a, a l'Estatit, ja molts, eh, moltes d'aquelles èpoques, estic parlant de la de 28, de 29, de l'any 30, ja anaven a l'estratit, <coughs> amb un carro, perdó, a, a cantar amb ell, és amb una relació que amb ell, per sempre havia sigut tota la vida. Fins ara de grans que tots dos, les circumstàncies de la vida, els va portar que un, que havia sigut militar, i l'altre mestre d'escola, ben bé, uns oficis ben antagònics, per entendrem doncs els va portar treballant en el món de la venera. Sí. Mm -hmm. eh? I van tenir una bona relació, inclús, a eh, veure, s'escrivien, i l'Ortega Monasterio, que era un molt donat a, a escriure algunes, algunes a poesies en això, i a vegades alguna poesia eh, en endavall, en i va dir una bona relació. Lluís, esperem que la conferència, la xerrada, com has dit tu, doncs, sigui tot un èxit i donc, molta gent us acompanyi. I moltes gràcies per, per estar avui amb, amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Doncs aquesta conferència, xerrada, com hagut dir-li en Lluís, donc que tindrà lloc recordem, avui a dos quarts de vuit a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugeèli que serà donc la darrera de les quatre conferències que han ofert per segon any consecutiu des de la Fundació Ernest de Murató al voltant, de la l'Avanera, aquestes conferències doncs, que van començar el 14 de juny amb una conferència dedicada a Josep Bastons l'home de la guitarra la següent va tenir lloc el dia abans de la cantada de d'Avaneres amb la taula rodona la cantada de Calella passat, present i futur la penúltima va ser divendres 12 de juliol per tant una setmana després de la cantada amb Avaneres amb dues generacions amb Ricard Balil i Tània Balil els quals ens doncs, també van passar per aquesta sintonia i avui es tanca aquest cicle amb Lluís Brugués, el qual hem parlat avui a Ràdio Palafrugell, i el vi nevarés i de Batlla. I moment ara de tancar aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, que com heu vist doncs, portava moltes informacions, activitats per aquest cap de setmana i també notícies que han succeït a Palafrugell en els darrers moments que hem conegut de, de Palafrugell, en els darrers, en les darreres hores. I ho farem ara, centran doncs, posant la mirada també en el cap de setmana. i és que aquest cap de setmana arriba la festa del carrer Ample i en aquest informatiu, doncs en volem parlar i ho farem amb el president de l'Associació de Veïns del Carrer Ample en Maxi Martínez. Bon dia, Maxi. Bon dia, bon dia. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos doncs, una miqueta les activitats que teniu programades eh, per aquest dissabte i també per diumenge. Bueno, exacte, el dissabte... El de matí es va desmuntar, es preparar la festa, després d'allà a les 4 farem jocs per a Mainada, farem el pal de la cucanya mm -hmm. això queda molt divertit, hem d'agafar uns pernils dalt d'un pal que està ple de d'oli de sí. de uh, després fem tot sigui que fem uh, uns veïns d'allà de, del barri uh, van a cantar van a cantar allà del escenari uh, després farem com sempre la barbacoa després vindrà uh, el, el grup Salazan i a partir del grup Salazan serà sobre les 12.30 o la 1 vindrà d'un Marc Donjó mm -hmm. tot això avui Uh, avui dissabte, sí. perdona. I diumenge al dematí, uh, sobre les 11, vindrà la Maribel, la Maribolo, que farà els jocs la Mainada. Després, a les 4, fem els infables d'aigua, tobogans d'aigua i jocs d'aigua. Uh, I a partir d'aquí vindran en Carles Electra carro estructura. Era a a pintar una mica, farem, una pistol, farem unes pistoles d'aigua que han comprat, per uns jocs, uh, va, va punxar. Mhm. Mm uh, doncs aquestes... Eh, doncs en aquestes perdona, perdona. Digues. això Uh, amb aquestes activitats, uh, les de dissabte, perquè aquest, aquesta cucanya i tot aquest pernil i una miqueta tota l'organització, com uh, uh, compteu amb la implicació de diversos veïns de, del carrer Ample? No sé si ens pots dir quan, quan sou i també com us organitzeu per, per programar totes aquestes activitats. Bueno, som uns 12, tre... bueno, són veïns de per allà. Uh -huh. eh, ens van reunir fa anys i fem la festa cada any. Després tenim l'associació, que són uns 40 socis que tenim d'allà, de... som col·laboradors d'allà de... del barri. Sí, sí. I amb tot això, doncs, després organitzeu tot aquest uh, atinglado, aquest no?, aquestes activitats sí, sí. Per, per intentar, doncs, fer una miqueta de, de, de pinya entre els veïns del barri. Quina és la resposta? Hi ha, hi ha bona afluència de, de gent? Per ara ja tenim 25 taules reservades. I això és més o menys com els altres anys o és una miqueta més? Una miqueta més, una uh -huh. miqueta més. Cada any ven superant. Sobre la barbacoa té molt d'èxit. <ríe> Aquesta bona notícia, no?, que cada vegada segueu més gent, que cada vegada doncs, uh, doncs, més gent participi d'aquesta festa de barri. Ens ha dit 25 taules, això més o menys a quantes persones poden correspondre? Pues com va... Unes 5 per taula, 5 o 10, i ja... Uh -huh. 135 persones, doncs així tenim 540. Uh -huh. Per tant... Deixem Uh, Maxi, fer una darrera crida uh, com, com es pot apuntar la gent uh, o com ho podem fer si ens estan escoltant avui i diuen, ostres va, que vull apuntar per demà també venir al sopar o, o alguna d'altres activitats uh, sí, bueno, podem passar per allà i reservar reserva taula o trucar a mi, uh -huh. mi poden anar directament o sigui, el, el sopar comença a les 9 poden anar una miqueta abans i dir, ostres que nosaltres també ens podem quedar a sopar sí. Sí? nosaltres estem a de les 8 de matí per allà D'acord, sí. doncs tota la gent que ens estigui escoltant sigui veïna doncs, del carrer Ample o, o, de, les, o, de, la, o de la zona doncs, que, que s'apropi si, si està interessat doncs, amb, aquesta, amb aquest sopar popular i fer una miqueta doncs, de poble, fer fer una miqueta de, de barri que és el més important, no? al final, sí, Màxi Costa molt, eh? Costa molt, eh? Costa molt preparar aquesta festa, costa molt i fixa't que cada vegada hi ha menys barris que ja, ja no hi fan uh -huh. Alors, costa molt, costa molt la veritat és que hi ha, hi havia èpoques on, on els barris, doncs, la majoria dels barris de Palafrugell feien algunes activitats durant sí. aquests mesos d'estiu i ara doncs, sou menys els que acadeu i, per tant, doncs, també s'han de, de posar de, de relleu. Maxi, doncs, eh, esperem que la festa sigui tot un èxit i que doncs, eh, a més d'aquestes 130-140 persones que teniu ara apuntades doncs, acabi d'haver-hi un, un, un últim repunt que suposo que a, de, a darrera hora també hi ha algú que s'apunta, no? Molt bé, Maxi, doncs que passeu una molt bona festa de barri i ens retrobem aviat. Molt bé, moltes gràcies per la mà plat. Esteu convidats, si voleu. Doncs, eh, més que convidats que estem, i nosaltres també convidem a tota la gent que ens hagi escoltat i que hagi escoltat en Maxi, doncs, a assistir a aquesta festa del carrer Ample que organitzen, doncs, aquesta dotzena de veïns de, del carrer, tot i que l'associació, la, la, doncs, està formada per aquesta xeixantena de persones. Doncs amb aquesta darrera informació hem arribat al final de l'informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, que com heu pogut escoltar doncs, ha vingut farcit d'informacions, algunes doncs, de darrera hora del nostre municipi i d'altres doncs, enfocades en activitats que hi haurà aquest cap de setmana. Nosaltres ens retrobem dilluns, però us recordem que podeu estar al tanto de tot el que passa a Palafrugell a través de la nostra pàgina web a ràdio palafrugell.com. A més a més, també us convidem a que, a, a que activeu les notificacions per tal de rebre les notícies a l'instant que les pengem. Per tant, podeu seguir informats durant tot el cap de setmana, però nosaltres en aquest espai ens retrobem dilluns. Que passeu un molt bon cap de setmana. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.